на яку сперся дядя Паша. Хто неохоче пересідає на ящик з-під картоплі, аж під самим парканом, але нічого не каже, тільки усміхається своїми рудими зубиськами і рудим же недопалком у котику рота. Цією ж самою усмішкою зустрічає він завжди всіляки начальство, і, мабуть, це означає у нього «говоріть, говоріть, я ж бо добре знаю справжні ваші думки і наміри». Але тобі над цим роздумувати нема коли, бо ви з Генкою вже котите тачку за ріг кочегарки, де біля хлівця, в якому доживає останні дні свого юного життя кабанчик Гаврош, самоскид сипав блискучу піраміду вугілля, вже подзьобану і розсунуту лопатою дяді Паші. Ти спиняєшся, а Генка хекаючи накидає кілька повних лопат у тачку. Це збіса важка робота. Вергати повну тачку вугілля, яка накидана зверхом, важить, певно, однаково з вами обома. Втім, не легше й описати це достатньо переконливо. Тож, скліпни оком читачу, обтруси звій попереднього абзаца, зо дві ходки вже зроблено. Двічі тачку прикочено і вивернуто біля вогненого гудіння і двихтіння печі, яку дядя Паша називає котьол. І руки ваші, і голі ноги вже у чорних смугах. Де вже хто як торкнувся? І дрібним пилом в'ївся вугіль у шкіру скрізь аж до лобів ваших. І нарешті Генка, знову підкотивши тачку під паркан, з усмішечкою дивиться на розмореного дядю Пашу. І В їхній розмові знову є щось для тебе невловне і не зрозуміли, бо ти вже наготувався бігти назад у загін, бо вони всі вже ось ось підуть митися, хлопчики праворуч, дівчатка ліворуч. Але Генка, обернувшись до тебе, робить якийсь знак своїми очиськами, і ти, нічого не зрозумівши, таки зупиняєшся і втираєш лоба замазюканою долонею. А Генка з дядьком снують свою загадкову і незрозумілу розмову. — У мене ще на тамтій зміні були через це неприятності. я дядя Паша чогось то набиває собі ціну. — Так то ж не через мене, дядя Паша, канючить свого Генка. Ну, ми ж тихенько, добре, — каже він раптом іншим голосом рішучим і майже стверним. А дядя Паша, раптово знов розм'яклий на сонці, лише слабо киває головою на знак згоди і мимрить щось примирливо нерозбірливе. Генка повертається до тебе. Ходімо. І прямує чомусь не до корпусів, не в загін, а в ту ж саму кочегарку. Ось він уже в дверях, і ти поспішаєш за ним, ще й досі нічого не розуміючи. А він уже обійшов купу насипаного вами вугілля, і ти чимчикуєш слідом за ним. І вже бачиш, що він завертає десь у глибину, за котьол. А здавалось уже, що там суцільна стіна. Аж ні вузький прохід, у кінці якого зелений одвірок, а в ньому нові нефарбовані двері. Тут помиєся, каже Генка, відчиняючи двері, і ти вступаєш у слід за ним у возенький простір якогось і справді передбанничка, без вікон, але світлого, бо яскрава лампочка під стелою вімкнена, і навіть дивовижно чистого, аж вилизаного, Тут дядя Паша сам миється, пояснює тобі Генка і здирає через голову свою брудну фіолетову футболку. І ти бачиш, що під футболкою він чистіший, бо то лише руки і шия у нього в пилюці. І тобі стає смішно. Але Генка сердито глипає на тебе і не пальцями, а цілою долонею затуляє загрозливо рота. «Тш! А чим втиратися будемо? запитуєш ти і знов абсолютно недоречно. Пожди ти зі своїм витиранням. І так висохнем. Здушеним голосом уриває тебе Генка і знову підносить до рота долоню, благаючи тиші. Ти врешті вмовкаєш злякано. Генка прислухається до чогось, звівши очі до стелі. Ти теж. За дерев'яною стіною нерозбірливо чути якісь голоси і звуки. Їх стає дедалі менше, вони все тихіші і віддаленіші. Вийшли. Шепоче Генка. «Хто?» – запитуєш ти. «Четвертий загін», – відповідає він. Тоді скрадається тихо до нефарбованих вхідних дверей,